ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו ותקצר נפשו למות. ויגד לה את כל לבו ויאמר לה מורה לא עלה על ראשי כי נזיר אלוהים אני מבטן אמי אם גולחתי ושר ממני כוחי וחליתי והייתי ככל האדם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 ותאחל לענותו, וייסר כוחו מעליו. ותאמר, פלשתים עליך שמשון, ויקץ משנתו, ויאמר, אצא כפעם בפעם ואנער, והוא לא ידע, כי אדוני שר מעליו. ויוחזוהו פלשתים, וינקרו את עיניו, ויורידו אותו עזתה.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 וילפוט שמשון את שני עמודי התווך אשר הבית נכון עליהם, ויישמח עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו. ויאמר שמשון, תמות נפשי עם פלשתים, ויית בכוח, ויפול הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו, ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו. וירדו אחיו, וכל בית אביהו, וייסעו אותו, ויעלו ויקברו אותו, בין צורעה ובין אשתאול, בקבר מנוח אביו, והוא שפט את ישראל עשרים שנה.